Húsz. Elfelejtettem, ki használta először ezt a szót. Valaki a sajtóból valószínűleg, vagy az egyik tanárom. Akárki is volt az, mindegy, elterjedt. Megkaptam a szerepemet a Rolling Royal melodrámában. Jóval azelőtt, hogy elég idős lettem volna ahhoz, hogy legálisan sört igyak, dogmává vált. Harry? Igen, ő a szemtelen. A renitenségem lett az ár, amelyel szemben úsztam, az ellenszél, amelyel szemben repültem, a mindennapi elvárás, amelyet soha nem remélhettem, hogy lerázhatok. Nem akartam kívülálló lenni, nemes akartam lenni. Jó akartam lenni, keményen dolgozni, felnőni és valami értelmeset kezdeni a napjaimmal. De minden bűn, minden botlás, minden kudarc ugyanazt a fáradt címkét, és ugyanazt a nyilvános elítélést váltotta ki mindenkiből, és ezzel megerősítette azt a hagyományos bölcsességet, hogy eredendően rossz vagyok. A dolgok talán másképp alakultak volna, ha jó jegyeket szerzek. De nem tanultam rendesen, és ezt mindenki tudta. A bizonyítványaim teljesen nyilvánosak voltak. Az egész nemzetközösség tudott a tanulmányi nehézségeimről, amelyek nagyrészt annak voltak köszönhetőek, hogy ítonban nem tudtam megfelelni az elvárásoknak, de senki sem beszélt a másik lehetséges okról. Anyuci. A tanuláshoz, a koncentrációs szövetségre van szükség az elmével, és én koromban totális háborút vívtam az enyémmel. Örökké harcoltam elmém legsötétebb gondolataival, legaljasabb félelmeivel, legkedvesebb emlékeivel. Minél kedvesebb az emlék, annál mélyebb a fájdalom. Találtam erre stratégiákat, némelyik egészséges volt, némelyik nem, de mindegyik elég hatékony, és valahányszor ezek nem álltak rendelkezésemre, például, amikor arra kényszerítettek, hogy csendben üljek egy könyvel, kiborultam. Természetesen kerültem az ilyen helyzeteket. Minden áron elkerültem, hogy csendben üljek egy könyvvel. Egyszer csak rájöttem, hogy az oktatás egész alapja a memória. Egy névsor, egy számoszlop, egy matematikai képlet, egy gyönyörű vers, hogy megtanulja az ember, ahhoz fel kellett tölteni az agyának abba a részébe, amelyik tárolja a dolgokat, de ez volt az agyamnak az a része, amelyiknek ellenálltam. A memóriám, mami eltűnése óta foltos volt, szándékosan, és nem akartam helyrehozni, mert az emlékezet egyenlő volt a gyásszal. Az emlékezet hiánya számomra barzsam volt. Az is lehet, hogy rosszul emlékszem a saját akkori memória küzdelmeimre, mert emlékszem, hogy nagyon jól megjegyeztem néhány dolgot, például hosszú részleteket az ventúrából és az oroszlán királyból. Gyakran szavaltam őket társaimnak, magamnak. Van egy fotó is rólam, ahogy a szobámban ülök, a kiúszható íróasztalomnál, és ott van a rekeszek és a kaotikus papírhalmok között egy ezüstkeretes fotóm, mamiról. Szóval, annak ellenére, hogy tiszta emlékezetem szerint nem akartam emlékezni rá, mégis próbáltam nem elfelejteni őt. Amilyen nehéz volt számomra, hogy én voltam a rossz és a buta, olyan kínszenvedés volt ez apának, mert ez azt jelentette, hogy én az ő ellentéte voltam. Legjobban az aggasztotta, ahogyan a könyveket igyekeztem elkerülni. Apa nem egyszerűen élvezte a könyveket, hanem magasztalta őket. Különösen Shakespeare-t. Imádta ötödik Henriket, Hal Herceghez hasonlította magát. Több falstaff is volt az életében, mint Lord Mountbatten, a szeretett nagybátyja, és Lorenz van der Post, Carl Young féktelen intellektuális tanítványa. Amikor hat vagy hét éves lehettem, apa elment Stratfordba, és egy heves nyilvános védőbeszédet tartott Shakespeare. -ről. Azon a helyen állva, ahol Nagy Britannia legnagyobb bírója született és meghalt, apa elítélte Shakespeare darabjainak elhanyagolását az iskolákban, Shakespeare elhalványulását a brit tantermekben és a nemzet kollektív tudatában. Apa ezt a tüzes szónoklatot Hamletből, Machbedből, Otellóból, a viharból, a velencei kalmárból vett idézetekkel fűszerezte, a sorokat a semmiből szedte ki, mint szirmokat a saját termesztésű rózsáiról, és a közönség közé szórta őket. Ez sóművészet művészet volt, de nem üres módon. Azt akarta mondani, minnyájunknak képesnek kellene lennünk erre, mindannyiuknak tudniuk kellene ezeket a sorokat. Ez a mi közös örökségünk. Meg kellene becsülnünk, meg kellene őriznünk ezeket, ehelyett hagyjuk őket elhalni. Soha nem kételkedtem abban, mennyire felzaklatta apát, hogy én is a Shakespeare nélküli hordák közé tartozom. Idővel megpróbáltam változni. Elővettem a hamletet. Kinyitottam a könyvet. Magányos herceg, a halott szülő megszállottja, aki végignézi, ahogy a megmaradt szülő beleszeret, a halott szülő bitorlójába? Becsuktam. Nem, köszönöm. Apa sohasem hagyta abba a harcot. Több időt töltött Higrow-ban, a 350 hektáros birtokán, gluchestershire ami nem messze volt Stratfordtól, így időnként elvitt magával. Nem jelentettük be magunkat előre, megnéztük, milyen darabot adtak, apának mindegy volt. Nekem sem számított, bár más okok miatt. Az egész csak kínzás, kínlódás volt számomra. Sok estén át nem értettem a legtöbbet abból, ami a színpadon történt vagy elhangzott. De amikor megértettem, az még rosszabb volt. A szavak égettek, nyugtalanítottak. Miért akartam volna hallani egy gyászos királyságról, amely egy siralom homlokára húzódott össze? Ettől csak 1997 augusztusa jutott eszembe. Miért akarnék elmélkedni azon a megváltoztathatatlan tényen, hogy mindennek, ami él, meg kell halnia, a természeten keresztül az örökkévalóságba haladva? Nem volt időm az örökkévalóságon gondolkodni. Az egyetlen irodalmi mű, amelyről emlékszem, hogy élveztem, sőt ízlelgettem, egy karcsú amerikai regény volt, az egerek és emberek, John Steinbecktől. az angol órákon adták fel. Shakespeare -el ellentétben Steinbecknek nem volt szüksége fordítóra. Egyszerű köznyelven írt, és ami még jobb, feszesre fogta. Az egerek és emberek 150 oldal. A legjobb az egészben, hogy a cselekménye szórakoztató volt. Két fickó, George és Lini, Kaliforniában kószál, keres egy helyet, amit a sajátjuknak mondhatnak, és megpróbálják legyőzni korlátaikat. Egyikük sem zseniális, de Lini problémája úgy tűnik több, mint az alacsony IQ. Egy döglött tegeret tart a zsebében, a hüvelykújjával simogatja, vígasztalásul. Egy kis kutyát is annyira szeret, hogy megöli. A történet a barátságról, a testvériségről, a hűségről szól, tele van olyan témákkal, amelyeket átérezhetőnek találtam. George és Lini, vilítés és engem juttatott eszembe. Két haver, két nomád, akik ugyanazon a dolgokon mennek keresztül és vigyáznak egymásra. Ahogy Steinbeck egyik szereplője mondja, a srácnak szüksége van valakire, aki a közelében van. A fickó megőrül, ha nincs senkie. Nagyon igaz. Meg akartam osztani ezt Willivel. Kár, hogy még mindig úgy tett, mintha nem ismerne.